Зустрівши мене біля гастроному, по-сестринськи повисла в мене на шиї Марія Сусюра. Тут саме виходив з під'їзду Леонід Новиченко, котрий, побачивши цю картинку, демонстративно відвернувся і заспішив геть. Без вагань подав руку Юрій Збанацький, проте застарів, що він лишається з партією. Я, звичайно, поставився до цього з розумінням, але справді радісними були зустрічі з дисидентами, особливо з Євгеном Сверстюком та Євгеном Пронюком. Досі я не був знайомий з ними, відтепер починалася дружба Дуже хотілося допомогти синові Олегові Валерієві гебісти не докучали, він був судовим медекспертом, мав справу з трупами Тут якісь диверсії не передбачалися Олег працював у науково-дослідному інституті, де розробляли електронне устаткування для ядерних реакторів на підводних човнах. Отож, його не впускали навіть до інститутських коридорів, побудували для нього кабінет на горищі і носили креслення туди. Хоча й доволі смішно, але вважалося, що в такий спосіб військова таємниця захищена. Тим часом його колеги, які їздили на флот, геть чисто все йому розповідали. Та цього чомусь не боялися. Боялися видати документ, який давав би йому право на рівних працювати в інституті. Це, зрозуміла річ, руйнувало йому наукову кар'єру. Вирішив поговорити з моїми опікунами із КДБ. Підполковники Гончар та Ільків зустріли мене біля своєї установи під квітучим каштаном. Я образився навіть на Бога за те, що він злочинний заклад прикрасив чарівним каштановим цвітом. Доречно було б не дозволити цим деревам, аби вони тут виросли. Підполковники, задоволені з того, що я сам до них прийшов, завели мене до якогось із своїх кабінетів. Я пояснив їм суть Олегової справи і додав. Навіть Сталін проголосив, син за батька не відповідає. Не сподівайтеся. Допуску до військових таємниць він не отримає Подумайте самі, син вам розкаже, ви розкажете Сахарову Ні-ні, порадьте йому перейти на іншу роботу Отака, бач, аргументація Ці пани, мабуть, думають, що я дню і ночую з Сахаровим Це перша нісенітниця, а друга ще яскравіша Вони безголові сподіваються, що Сахарову у цій галузі знає менше від них Мабуть, не варто детально спинятися на тому, як гібісти псували мені відпустку незвичайними викликами в міліцію, куди приходили для розмов зі мною всі ті ж таки гончар та ільків, та й не тільки вони. Інші відділи цього відомства також цікавилися мною, а міліція намагалася бути ще пильнішою, ніж КДБ. Виставила пост біля нашого будинку. Втім, це могла бути лише форма міліцейська на Чекістові. Заслуговує на увагу зворотна дорога в Майму. Як інвалід війни, я мав право на безкоштовну поїздку залізницею, і я, випередивши чекіську заборону, взяв залізничний квиток до Бійська. Заборона пов'язана з тим, що мені належало їхати через Москву, а там, буцімто, в цей час мав відбутися якийсь міжнародний фестиваль. Отож, міліцейські чини від найменшого до найвищого цілий тиждень шарпали мене, аби я здав залізничний квиток і купив авіаційний. Як інвалід війни, я не мав права на безкоштовний авіаквиток. Через те відповідав дуже просто. Згоден, якщо купите квиток на літак. Цього вони зробити не збиралися, а погрожували. Знімемо з поїзда. Я сміявся їм в обличчя. Тим самим ви продовжите мою відпустку. Кінчилося тим, що я поїхав потягом. Ніхто звичайно не зняв мене з нього, а я не підклав жодної бомби під Кремль. Усе обійшлося доволі спокійно. Я мав те, чого домагався – подивитися на СРСР, бодай з вікна вагона від Києва майже до китайського кордону. Україна проти Європи – убога, та все ж її прикрашали садки і білі будиночки, що тепер уже були не підсолом'яними, підшиферними крівлями. Серце приймало цю землю, і не лише тому, що то була моя батьківщина – Тут не страждало естетичне почуття від олюдненого простору. Російського я прийняти не міг. Здебільшого то були не села, а сірі купи дров, котрі належало визнати людськими оселями. І це всюди, всюди. А коли зустрінеться на шляху місто, то де вже йому до Києва або, скажімо, Переяслава? Залізобетонні споруди створюють враження безлічі тюрем і військових казарм. Колись я прийшов у тебе, Росія, від Москви до Прусії, тепер, бач, від Москви до Китаю. Сумно, дуже сумно виглядає твій улюднений простір. Ти віками дбала про те, аби його було якомога більше. А навіщо? Невже ти не знала, що простір, особливо тоді, коли він надмірний, випиває енергії в нації?